Ja hän rupesi taas opettamaan järven rannalla, ja hänen luoksensa kokoontui hyvin paljon kansaa, jonka tähden hän astui venheeseen ja istui siinä järvellä. Ja kaikki kansa oli maalla järven rannalla. Ja hän opetti heitä paljon vertauksilla ja sanoi heille opettaessaan, kuulkaa, katso kylvä ja lähti kylvämään. Ja hänen kylväissään osa putosi tien oheen, ja linnut tulivat ja söivät sen. Ja osa putosi kallioperälle, josta sillä ei ollut paljon maata, ja se nousi kohta oralle, kun sillä ei ollut syvää maata. Mutta auringon noustua se pahtui, ja kun sillä ei ollut juurta, niin se kuivettui. Ja osa putosi tappuroihin ja tappurat nousivat, ja tukahuttivat sen, eikä se tehnyt hedelmää. Ja osa putosi hyvään maahan, ja se nousi oralle, kasvoi ja antoi sadon, ja kantoi kolmenkymmeneen ja kuuteenkymmeneen ja sataan jyvään asti. Ja hän sanoi, jolla on korvat kuulla, se kuulkoon. Ja kun hän oli jäänyt yksin, niin ne, jotka olivat hänen ympärillään, ynnä ne 12, kysyivät häneltä näitä vertauksia. Niin hän sanoi heille, teille on annettu Jumalan valtakunnan salaisuus, mutta noille ulkopuolella oleville kaikki tulee vertauksissa, että he näkemällä näkisivät, eivätkä huomaisi, ja kuulemalla kuulisivat, Eivätkä ymmärtäisi, niin etteivät kääntyisi ja saisi anteeksi. Ja hän sanoi heille, ette käsitä tätä vertausta, kuinka sitten voitte ymmärtää kaikki muut vertaukset. Kylvä ja kylvää sanan, mitkä tien oheen putosivat, ovat ne, joihin sana kylvetään, mutta kun he sen kuulevat, niin saatana heti tulee ja ottaa pois heihin kylvetyn sanan. Ja mitkä kylvettiin kallioperälle ovat niin ikään ne, jotka kun kuulevat sanan, heti ottavat sen ilolla vastaan, mutta heillä ei ole juurta itsessään, vaan he kestävät ainoastaan jonkun aikaa, kun sitten tulee ahdistus tai vaino sanan tähden. Niin he kohta lankeavat pois. Ja toisia ovat tappuroihin kylvetyt. Nämä ovat ne, jotka kuulevat sanan, mutta maailman huolet ja rikkauden viettelys ja muut himot pääsevät valtaan ja tukahuttavat sanan, ja se jää hedelmättömäksi. Ja mitkä kylvettiin hyvään maahan, ovat ne, jotka kuulevat sanan. Ja ottavat sen vastaan, ja kantavat hedelmän, mikä 30, mikä kuusikymmen, mikä satakertaisen. Ja hän sanoi heille, eihän lamppua oteta esiin pantavaksi vakan alle tai vuoteen alle, eiköhän lampun jalkaan pantavaksi. Sillä ei mikään ole salattua muuta varten, kuin että se tulisi ilmi eikä kätkettynä muuta varten kuin tullakseen julki. Jos jollakin on korvat kuulla, hän kuulkoon. Ja hän sanoi heille, ottakaa vaari siitä, mitä kuulette, millä mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan, vieläpä teille lisätäänkin. Sillä sille, jolla on, sille annetaan, mutta siltä, jolla ei ole, otetaan pois sekin, mikä hänellä on. Ja hän sanoi, niin on Jumalan valtakunta, kuin jos mies kylvää siemenen maahan. Ja hän nukkuu, ja hän nousee, öön ja päivin, ja siemen orastaa ja kasvaa, hän ei itse tiedä, miten. Sillä itsestään maa tuottaa viljan. Ensin korren, sitten tähkän, sitten täyden jyvän tähkään. Mutta kun hedelmä on kypsynyt, lähettää hän kohta sinne sirpin, sillä elon aika on käsissä. Ja hän sanoi, mihin vertaamme Jumalan valtakunnan, eli mitä vertausta siitä käytämme. Se on niin kuin sinapin siemen, joka, kun se kylvetään maahan, on pienin kaikista siemenistä maan päällä, mutta kun se on kylvetty, niin se nousee ja tulee suurimmaksi kaikista vihanneskasveista ja tekee suuria oksia, niin että taivaan linnut voivat tehdä pesänsä sen varjoon. Monilla tämänkaltaisilla vertauksilla hän puhui heille sanaa sen mukaan, kuin he kykenivät kuulemaan ja ilman vertausta hän ei puhunut heille. Mutta opetuslapsilleensa hän selitti kaikki, kun he olivat yksikseen. Ja sinä päivänä hän illan tultua sanoi heille, lähtekäämme yli toiselle rannalle. Niin he laskivat kansan luotaan ja ottivat hänet mukaansa, niin kuin hän venheissä oli, ja muitakin venheitä, oli hänen seurassaan. Ja nousi kovan myrskytuuli, ja aallot syöksyivät venheeseen, niin että venhe jo täyttyi. Ja itse hän oli peräkeulassa, ja nukkui nojaten pään aluseen. Ja he herättivät hänet, ja sanoivat hänelle, Opettaja, etkö välitä siitä, että me hukumme? Ja herättyään hän nuhteli tuulta, ja sanoi järvelle, Vaikene, ole hiljaa. Niin tuuli asettui ja tuli aivan tyven. Ja hän sanoi heille, miksi olette niin pelkureita, kuinka teillä ei ole uskoa. Ja suuri pelko valtasi heidät, ja he sanoivat toisillensa, kuka onkaan tämä, kun sekä tuuli että meri tottelevat häntä.